Välkommen till Ubuntu Sveriges podcast avsnitt nummer 7. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. På vår hemsida ubuntu-se.org finns det som vanligt en artikel under Lokonnyheter med alla länkar och information som är kopplat till det här avsnittet. Carrier Advisory Group fortsätter att växa. Nu har en stor operatör som heter MTN anslutit sig. Den här operatören finns i Afrika och är verksam i flera afrikanska länder. Så intresset för Ubuntu Touch och Ubuntu Phone fortsätter att växa. Så det är väldigt snart tack för oss svenskar att gå in till våra telefonförsäljare och säga att Ubuntu Phone låter häftigt. Jag har hört talas om det. Har ni någon telefon att visa mig? Det har de självklart inte än, men att det skadar ju inte att. Skapa lite efterfrågor och röra om i grytan så att säga. I augusti är det dags för Bunte Developer Summit. Närmare bestämt för rör mellan den 27 till och med den 29 augusti. Det är ju som vanligt en virtuell summit nu för tiden så att det är lätt för att alla runt om i världen deltar. Och bäst av allt, som jag tycker i alla fall, är att alla sessioner spelas in så man kan titta på dem i efterhand. I veckan så var det tre lokos som var godkända som godkända lokos. Egentligen var det en reapproval, alltså de var redan godkända innan utan fick bara förlängt godkännande. Det handlar om Irland, Tunisien och Japan. Vi gratulerar självklart till dem. Och om man jämför med deras aktiviteter och vårt lokos så är det den stora skillnaden att de har många aktiviteter offline så att säga. Att De träffas utanför internet eller off-internet. Vi är ju inte riktigt där än, men vi får väl se vad som händer i framtiden. Och det leder mig självklart till att leda in frågan om Ubuntu Global Jam som sker i september. I år så hoppas jag att vi kommer att delta. Så har du förslag på någon aktivitet som vi kan genomföra, hör av dig. Och sedan i oktober så är det ju release parties. Eller jag hoppas i alla fall att det blir dags för lite release parties i samband med att 13.10 släpps. Anna känner inte mycket i vårt loko just nu. Det är ju sommarlov, solen skiner och det är varmt och skönt. Det är ingen större aktivitet någonstans, vare sig i forum eller IRC-kanal när jag har varit in och tittat. Och det är väl som det ska vara. Jag kommer inte ha någon Ubuntu-fika nu under juli, men jag tänker att köra igen i slutet av augusti. Och jag återkommer om tid och plats när det är dags. Och därmed säger jag tack och hej för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka.